Salmul 299, cu cuvioasei Teodora Bucură-te cuvioasă, Teodora, fiindcă toate bucuriile lumii, ca prin niște vreascuri, le ai repădat și le ai părăsit. Bucură-te cuvioasă, Teodora, fiindcă sâmburi de focă, ai credințe în de și iubirii, în inima ta ai primit și ai înmulțit. Bucură-te cuvioasă, Teodora, fiindcă alături de stare Paesia, prin slujbe, rugăciuni și ascultări, te-ai pregătit. Bucură-te cu vioasă, Teodora, fiindcă la mănăstirea vărzărești ochiul conștiinței tale în privegherea stat neclintit. Bucură-te cu vioasă, Teodora, fiindcă în desișurile sihlei, în peșteră ca pusnică, ai trăit. Bucură-te cu vioasă, Teodora, fiindcă Domnul Isus Hristos, trupul, sufletul și gândul, îi închinat și jertfit. Bucură-te cu vioasă, Teodora, fiindcă Domnul cu roadele pădurilor Sihlei și cu hrana adusă de păsări te-a hrănit bucurite cu iuioase Teodora, fiindcă liniștea tainelor firii celei Sfințite ți-a descoperit bucurite cu cuioasă Teodora, fiindcă roadele rugăciunii în Duh și în adevăr Domnul ți-a dăruit bucurite cu cuioasă Teodora, fiindcă margaritardele rugăciunilor tale la cer s-au suit.